Garizu maldiko bigarren azteko martitzena. Evangelizoa sanmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusekonan berba egin eutzen jentetzari eta ikaslei. Lege maizuak eta fariseuak Moisesen maizua hulkian jezarritadagoz. Egizue beraz eta bete arek esandako guztia. Baina ez egin egiten da bena. Esan, esaten dabeta, baina eginez. Zama astunak eta ezineroanak lotzen dabez. Eta besteei leporatzen, Baina eurek atzamar batez ere ez mugitzen. Egiten daben guztia. Jenteak ikustia gaitik egiten dabe. Narrutsa zabalak erabiltzen dabez bekokian. Eta borlatxo deigarriak mantu barrenean. Afarietan lehenengo jarlekuak eta sinagogetan aurreneko alukiak maite dabez. genteak jenteak egitea eta guztiein maizu deitzea. Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. Bere burua goratzen dauna beratu egin godau jainkoak. Eta bere burua beratzen dagoenak goratu. Zuek egostera ez itzi inori maixu deitzen. Bakarra da eta zuen maixua. Eta zuek guztiok alkarren senidezare eta. Eta ere itzu lurrean inori aita. Bakarra da eta zuen aita zerukoa. Eta ez itzi gizari deitzen ere. Bakarra da eta zuen gidaria, mesias, jaunak esana iruzkina. Lengo maizuak ez badira ezertarako. Zer kedo nork ziurtatuko deusku orainguak badirela ezertarako? Ez ete da hobe, bai batzuei eta bai beste jaramonik egin barik, norberak nahi dauan, lez jardutea. Hau, izango si, da ur, askoren urten bidea, baina bai, hobeete, hau. Jesusek burua erabiltea eskatzen dezku. Konturatu gaitezela, ea esaten edo agintzenen dan lez, bizi izaten dan, eta ordura arteko maixuek, legelariek, ezeben, eurek beteten eurek esaten edo agintzen ebena orrosek aginpide gabetzen ebazan badakigu jesusen berbea bere bizitzan beteten dana kontuan hartzekoak lrateke ba bere buru bideak handi izateko bidea zerbitzari jartea da auxeda jesusentzako bidea eta bere ikasleentzako gura dauana Zerbitzuan dago handitasuna. Eta hori ze berori dinizko esperientziak ere. Zein chartu aurkitzen dan bat ezelango zerbitzurik egin ezin dagoanean, ezertarako estanean, eskarioen bat litzateke ba norbere buruaz baino, beste eta zarduratsuago bizi izatea eta maisu bakartzat Jesus eukitea. Bere jarraian Zerbitzu bizitza bat osotzea eta geroa aitzaren esku ispea. Salmoarekin otoitzean, Hausa errepikatuko dugu. Suzendabelan ari dautzat jainko salbamena erakusten. Suzendabelan ari dautzat jainko salbamena erakusten. Ezaikut salatuko zure operiak diralata, zure erreopariak beti aurrean daukadaz. Ez dotartuko zure txetik sekorrik, ezta akerrik ere zure eskortatik. Zuzen davilan ari deutxaten jainko salbamena erakusten. Zetan zabi zen nire aginduak aikatzen, nire ikuna hotan hartzen, zentzabidea gorrotoduzu. Eta nire esana atzera botaten dozu. Zuzen dabilanari dautzat jainko salbamena erakusten. Zuk hori egin eta ni isildu, Zeurean zekona uste aldozu. Salaturik dana begia hurrian agertuko deutzut. Gore soparia eskaintzen deuzta naken nau erertzen. Zuzen dabilanari dautzat jainko salbamena erakusten zuzen dabilanari dautzat jainko salbamena erakusten.